2014 אני רוצה להזמין את כולם לעמוד ולשיר לכבוד אלוהים את השיר את השיר רגע. מי האיש מי האיש איזה שאלה מאוד מאוד חשובה מי רוצה חיים כולם רוצים מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב לצור לשונך מרע ושפתך מדבר מרמה סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. בואו נשיר ביחד לכבוד אלוהים. מי היא האיש חיים אוהב יבים אוהב יבים Who is the man who has loved you? נדבר מרמה, צור מרע ועשה טוב, בקש נעצור לשון חמרה, ושפתיך מדבר מרמה. צור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. אמן ואמן. בבקשה לשבת. כמו שאמרנו, מי שעדיין זוכר, היום אנחנו מתחילים את פרשת תצווה, בעצם לא מתחילים אלא באמצע הפרשה, אנחנו נתחיל ביום שישי פרשה חדשה, הפרשת תצווה היא פרשה שהיא מראה לנו הרבה דברים שהיום הם לא כל כך קיימים, אבל יש להם משמעות סמלית מאוד מיוחדת ועל זה אנחנו נדבר היום בשמות כח2 כתוב ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. היום בפרשה אלוהים מצווה על משה לקרב אליו את אהרון ואת הבנים שלו לתפקיד כהונה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם האם אהרון והילדים שלו היו קדושים יותר משאר משפחות בני ישראל? לא, לא כמובן. הם היו אנשים רגילים לחלוטין, אבל הם קיבלו תפקיד מאוד חשוב, הם קיבלו תפקיד קדוש, תפקיד קדוש. היום אנחנו נדבר על התפקידים שלנו בחלק השני של ההלל שלנו, תפקידים שאנחנו מקבלים בקהילה, הם גם אמורים להיות תפקידים כמובן קדושים, מוקדשים לאלוהים. בעצם אנחנו רואים שהכוהנים קיבלו את התפקיד מאלוהים, להיות מתווכים הם בעצם המתווכים של הברית בין אלוהים לעם שלו הם אלה שהם אה, עומדים בין אלוהים אל העם אנחנו קוראים בשמות פרק כ"ח פסוקים אחד ושתיים ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת סליחה לא אחד את שתיים את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי לכהנו לי אהרון דדיו ואביהו אלעזר ויתמר בני אהרון שימו לדבר מאוד נחמד ב' ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת שמתם לב שבעצם הבגדים של אהרון הם הבגדים של הכהן הגדול נכון זה לא בגדים של כל הכהנים יש בגדים שאנחנו נדבר עליהם היום שהם בעצם הבגדים של אהרון אז התפקיד של הכהנים בבית המקדש כמובן היה מצריך בגדים מיוחדים, אלה היו המדים שלהם, המדים של הכוהנים, הם לא היו רק בגדים יפים, הם גם מסמלים דבר מאוד חשוב, המדים של הכוהן הגדול, הוא עומד לפני מלך מלכי המלכים ולכן הבגדים גם נקרעים בגדי קודש, נכון, כי הוא עומד לפני אלוהים, הבגדים של הכוהן הגדול לא היו שונים משאר הדברים שהיו בבית המקדש. כלי הקודש, המנורה וכל שאר הכלים של בית המקדש הם היו כלי קודש. ולכן גם הבגדים של הכהן היו מוקדשים כמו שאר הכלים לאלוהים. ושימו לב שזה דבר מעניין. הבגדים של הכהן הם בעצם מוקדשים לאלוהים. אבל הם, אלו היו בגדים. זה לא היה משהו רוחני. Uh, כמובן הבגדים האלה היו עשויים, עשויים מחומרים uh, שהיו לבני ישראל. כמובן שבני ישראל יצאו ממצרים, הם לא יצאו לאיזה קניון או משהו כזה, נכון? היו קניונים גדולים במדבר, אבל שם אי אפשר היה להשיג את כל הדברים שהיה צריך. לפני שבני ישראל יצאו ממצרים, מה הם עשו? הם ניצלו את המצרים, והם לקחו מהם בעצם את כל הדברים, כל הדברים שהם היו זקוקים להם כדי שבית המקדש ייבנה לתוך השדה. אז מספיק זהב, מספיק כל מה שהם היו זקוקים. אנחנו קוראים בשמות 28:5 והם ייקחו את הזהב ואת התכלת, הארגמן ואת תולעת השני ואת השש. כל הדברים האלה היו לבני ישראל. והם היו אמורים עם הדברים האלה כמובן <coughs> לרקום ולהכין את הבגדים הכל כך יפים של הכהן. הם לא היו סתם בגדים, הם היו בגדים, אפשר לקרוא להם בגדי שרד. מי שמע <coughs> פעם <coughs> את המילה הזאת? בגדי שרד. בגדי השרד אלה, אלה בגדים מפוארים מאוד. מאוד מפוארים. אלוהים התעקש על זה. הכהן הגדול לא היה צריך ללכת לעמוד לפני אלוהים עם פישרט ומכנסי התעמלות, נכון? הוא עמד עם בגדי שרד מול אלוהים. ולבגדים שלו הייתה משמעות, אנחנו לא נחשוב היום על כל המשמעויות של הבגדים שלו, אבל תשימו לב שהייתה גם מצנפת, שאולי אתם לא רואים את זה כאן למה שכתוב, מוקדש לאלוהים, אבל פה יש תמונה שכתוב דווקא בעלמית Dedicated to the Lord, זה המצנפת, שעל המצח של הכהן היה כתוב שהוא מוקדש לאלוהים. אז הבגדים האלה לבגדים הייתה מטרה חשובה, הם הראו את הכבוד והתפארת של אלוהים, שימו לב איזה דבר מדהים, ולא רק את זה וגם את ההקדשה שלו לאלוהים, אז בעצם הבגדים הם לכבוד ולתפארת וגם לקדשו לכענו לי, אז זה אלו היו שני המטרות של הבגדים האלה, לעשות כבוד ותפארת כשאתה עומד מול אלוהים. הבגדים האלה נתנו בעצם למי שמתחיל את הכהונה של הכהן הגדול, נתנו לו דבר מאוד חשוב, מה הדבר הראשון שהוא קיבל? הוא קיבל זהות חדשה. אהרון הופך לנציג של אלוהים. הבגדים האלה שהוא לובש, מראים בעצם שהוא הנציג של אלוהים. והוא מתווך בין אלוהים והעם. הוא מקבל זהות חדשה. זה בעצם מה שהוא מקבל מאלוהים. אנחנו רואים איך זה קרה, זה לא קרה במקרה, שימו לב שמות כח שלוש עד ארבע, ואתה תדבר אל מי? אל כל חכמי לב אשר מלטיב רוח חכמה. החכמי לב האלה לא היו חכמי לב אם אלוהים לא היה ממלא אותם בחכמה. החכמה לא נבעה מהם בגלל שהם נולדו חכמים. אלא החוכמה היא משהו שניתן להם מאלוהים, אנחנו צריכים לזכור את זה תמיד, שבעצם אלוהים ייתן לנו את כל הכלים שבהם אנחנו צריכים לפעול. אתה לא זקוק להיות גאון כדי להתחיל להיות מנהל של מחלקה בקהילת בית הכנסיות בתל אביב, לא צריך להיות פילוסוף מושלם או איש חכם מאוד, צריך את הרצון, נכון? אלוהים אף פעם לא מבקש יותר מאשר את הלב שלנו. הוא לא מבקש סופרמנים, הוא לא מבקש אנחנו נתחיל לעבוד בשבילו רק כאשר אנחנו חכמים, הוא נותן לנו חוכמה. ועשו את בגדי אהרון לקודשו, לכהנו לי. ואלה הבגדים אשר יעשו חושן, ושימו לב איזה בגדים, כל, כל התלבושת הזאת היא, היא לא סתם, יש לה תפקיד מיוחד. חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבט מצנפת ואבנת אבנת דרך אגב זה חגורה מצנפת זה כובע אוקיי כל הדברים שאתם רואים פה בתמונה הם עשו ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו לכהנו לי אז שימו לב שיש כאן הוראות מדויקות כיצד יראו הבגדים של הכהן הגדול ההוראות של אלוהים הם מפורטות לכל חלק בלבו של הכהן כאשר הכהן משרת במקדש מול אלוהים, הוא אמור להיות לבוש בהתאם. והעיצוב, תשימו לב איזה עיצוב מדהים זה, זה העיצוב, אני חושב שאין עוד עיצוב חוץ מזה. זה עיצוב החוץ עולמי היחיד שאני מכיר. זאת אומרת, זה לא עיצוב ארצי, זה עיצוב שמימי, אפשר לקרוא לו אלוהי, משהו שניתן על ידי אלוהים, כנראה שזה היה עיצוב מאוד מאוד יפה. Uh, uh, כמובן שאפשר ללמוד הרבה על, על הבגדים של הכהן והתפקיד שלו אבל העיצוב של הבגדים של הכהן uh, היו בעצם בהתאם לתבנית שקיימת כבר איפה, בשמיים. התבנית הזאת קיימת זה לא משהו שהמציאו uh, אותו על פני האדמה הם עשו את הכל לפי מה שכבר נמצא בשמיים אז אתם יכולים לראות פה את כל, כל התלבושת, סליחה, וכמובן שהיה לזה כל מיני אלמנטים שאנחנו רואים פה, אבל היום בעצם אני רוצה להתייחס, כי אין לנו מספיק זמן, אבל אני רוצה להתייחס רק לאפוד שעל החזה של הארון, אוקיי? רק על זה. היום אנחנו נדבר... Uh, על האפוד הזה שהוא מתואר מפסוקים 15 עד 20 בואו נקרא ביחד כדי שיהיה לנו תמונה uh, קצת ברורה על מה אנחנו מדברים אוקיי uh, okay. שמות כ"ח 15 עד 21 שימו לב ועשית חושן משפט מעשה חושב כמעשה אפוד תעשינו זהב תחלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר תעשה אותו רבוה יהיה כפול זרת אורכו וזרת רוחבו. ומילאת בו מולת אבן, אבן ארבעה טורים, אבן טור, אוקיי? טור אודם פיתדה וברקת הטור האחד, והטור השני נופך ספיר ויהלום, והטור השלישי לשם שבו והחלמה, והטור הרביעי והאחרון תרשיש ושוהם וישפה, משובצים זהב יהיו במלואותם. והאבנים תהיין, שימו לב, האבנים תהיין על שמות בני ישראל שתים על שמותם פיתוחי חותם איש על שמות תהיין לשנים עשר שבט אז הנה אנחנו קראנו את כל הקטע הזה קטע מאוד מפורט מה? <מא> <מא> מאוד מדויק נכון על החזה של אהרון מעל האפוד היו תלוי היה תלוי לוח זהב משובץ בשנים עשר אבנים יקרות Uh, מה הם בעצם לפי הפסוק האחרון האבנים סימלו? כל אבן? אוקיי, okay. כל אבן יקרה לאפוד סימלה את אחד משנים עשר שבטי ישראל, נכון? Uh, כך כאשר הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, כל העם באופן סמלי כמובן עמד לפני אלוהים והקשר שהיה מנותק בין האדם ואלוהים התחדש לגבי כל אחד מבני ישראל אותו מייצג אהרון. זה בעצם המושג הסמלי שלנו והידע שלנו על האפוד. אבל יש פה שאלה, נשאל אתכם כדי להפוך את העניין הזה ליותר ברור. למה לדעתכם אלוהים משתמש באבנים יקרות מסוגים שונים ולמה הוא לא השתמש בזהב רק, לרשום את השמות? למה היה משתמש באבנים יקרות? מי, מי יכול לתת תשובה? למה באבנים יקרות? כן? Okay, אבל למה דווקא על אבנים עיקרות? אוקיי, <אז> אוקיי. Okay, דרך okay. אגב, יש לזה תשובה. התשובה היא, היא, בעצם זה נכון מה שאתם אומרים, שלכל אחד יש אופי אחר, אבל זה רק מראה לנו למה האבנים היו שונות. אז למה הוא לא שם את הכל על יהלומים, על יהלום או על סוג אחד של אבן? זה בגלל שיש להם אופי שונה. אבל למה דווקא באבנים? הסיבה <אז> היא שכמובן, אבנים יקרות, מה שמייחד אותם, ולא רק אותם, גם מתחות יקרות כמו זהב, זה שהם מחזיקים מעמד אלפי שנים ללא כל שינוי בהם, אוקיי? Okay? יש כאן את המימד של הנצחיות של האבנים שעליהם כתובים השמות של בני ישראל. בני ישראל היו בני תמותה, הם היו בני חלוף, אבל השמות שלהם נכתבו על אבנים שנשארות לנצח. אבנים שלא קורה להם שום דבר, ככה הם מוצגים לפני אלוהים, לא משהו בר חלוף אלא כשמות שלא יעברו מהעולם אלא שיתקיימו לנצח. וזה דבר מאוד מעניין שגם מראה לנו עוד תיאור מאוד מעניין שקשור למה שאנחנו קראנו, בספר התגלות אנחנו מוצאים תיאור מדויק של יסודות של ירושלים החדשה ומעניין לגלות שיסודות העיר עשויים בדיוק מאותם אבנים יקרות על האפוד של הכהן הגדול בבית המקדש. היסודות של ירושלים החדשה הם אותם אבנים שבהם מדובר. אתם יכולים לראות את זה, אני הבאתי לכם את שני המקומות, תפתחו את התנ"כים שלכם, אתם יכולים לקרוא בהתגלות פרק 21, 19-20, אמנם לא לפי אותו סדר. אבל זה אותם אבנים בדיוק שיש על האפוד של הכהן הגדול. בשמות כ"ח 17 עד 20 והתגלות כ"א 19 עד 20. אותם שמות בדיוק. כל שבט מישראל מיוצג על ידי יסוד אחד באפוד שעל החזה של הכהן הגדול. היסודות של העיר מסמלים את הנצחיות של העיר. Uh, זה לא במקרה שאלוהים בחר ביסודות האלה כיסודות של ירושלים החדשה. האם ירושלים החדשה היא עיר זמנית? לא, כמובן שלא. היא כמו כמובן uh, האפוד של הכהן הגדול, גם היא יש לה את המימד הנצחי. Uh, היסודות בעצם של העיר מסמלים את הנצחיות של העיר, אבל לא רק של העיר, אלא את הנצחיות של אלה ששוכנים בתוך העיר הזו. הנצחיות של העיר ש... ש... והשוכנים בה. אתם יודעים שהיום יש הרבה אנשים שמשקיעים הרבה מאוד כסף באבנים יקרות. אני עבדתי ביפן איזושהי תקופה מסוימת, ואם אתם פעם תבקרו ביפן, אתם תגלו שהיפנים שה... הם עם שאוהב מאוד מאוד דברים נוצצים. מאוד מאוד. אבנים יקרות בשבילהם זה כמו, זה דבר נפלא. ואנחנו מכרנו הרבה אבנים כמובן שהם לא יהיו יקרות, אבל הם דמו מאוד לאבנים יקרות והיה לזה הצלחה מאוד גדולה, מין כאלה בגובה של עשרה סנטימטר מעל האזווה עם אבן כזאת גדולה והם היו קונים את זה. כמובן שזה לא עיסוק שעשיתי אותו בזמן האחרון, אבל מה שאני אומר שאנשים רוצים להשקיע באבנים יקרות אע, אמיתיות ומדובר על הרבה הרבה מאוד כסף אע, לזה Uh, uh, לפעמים גם מוצאים uh, כל מיני אוצרות שלפני אלפי שנים אבנים יקרות מכל הסוגים והצבעים שאתם יכולים לתאר לעצמכם, האבנים האלה היו שייכות לעשירים של העולם העתיק, אנשים שבזמן ההוא היו מוכנים לתת כל כך הרבה כדי שהאבנים האלה יהיו שייכים להם, אבל האבנים שיש בעולם הזה, מה קורה להם? הן נשארות בעולם הזה, הן לא הולכים לאף מקום. אנחנו יכולים לקבל את האבנים האלה רק בצורה זמנית, כמה זמן, כמה שנים שאנחנו חיים. אחרי זה, האבנים האלה מן הסתם עובר למישהו אחר, ואנחנו לא יכולים להמשיך ליהנות מהם. אז אנחנו בעצם יודעים שאין אפשרות לקבל שום ברכה מהאבנים האלה. אבנים יקרות בעולם שווים הרבה מאוד כסף, אבל השווי שלהם הוא זמני. כל עוד אנחנו חיים. אבל לעומת זאת, לעומת זאת, האבנים היקרות, האבנים היקרות ביותר שיש בעולם, מה הם? מהם האבנים היקרות ביותר שיש בעולם? זאת אומרת שהשווי שלהם הוא נצחי. אנחנו, אנחנו האבנים היקרות ביותר. לכן השמות שלנו נכתבו על, הש, על החזה של הכוהן הגדול. והשמות של השליחים של השה, זאת אומרת של השליחים של ישוע גם הם העם של אלוהי ישראל. שימו לב בהתגלות 21-14 כתוב ולחומת העיר 12 יסודות ועליהם 12 שמות של 12 שליחי עשה. זה לא 12 השבטים נכון? למה שליחי עשה? מי הם היו? מה הם היו בעצם? היסוד של מה? ישוע הראשון 12 שבטי ישראל הם השליחים של הסט, כמובן שהם היו הראשית של הקהילה של עם ישראל שקיבל את המשיח. עם ישראל שקיבל את המשיח. על, על, על, עליהם, עליהם בלויה הקהילה, נכון? הקהילה, סליחה, ירושלים החדשה. על הראשונים שקיבלו את ישוע המשיח. האבנים היקרות על החזה של הכוהנים הגדולים לדורותם, מאהרון ועד האחרון בהם, הם סימלו את התוכנית של אלוהים. האבנים היקרות הם היסודות של ירושלים החדשה, כמו השמות של בני ישראל על החזה של אהרון. תשימו לב שכל השמות עולים לזיכרון לפני אלוהים. מה שעושה את האבנים ליקרות, הם בעצם לא ממה הן עשויות, אלא מה כתוב עליהן. אתם שמים לב איזה הבדל? השווי של האבנים היקרות הוא לא בכך שהן עשויות מכל מיני סוגים של אבנים, אלא השמות שכתובים עליהן הופכים אותם ליקרות. בני תמותה כמונו רשומים על אבנים עומדים לזיכרון לפני אלוהים. ולכן העיר הזאת, העיר לא בנויה על יסודות חומרניים, אלא על בני אדם, על בני עמו של אלוהים. אז התוכנית של אלוהים בעצם היא תוכנית זמנית? לא. התוכנית של אלוהים היא תוכנית שמתפרסת לנצח. זאת לא תוכנית שיש לה סוף, היא תוכנית אינסופית. כל מי שהחדשות הטובות, תמיד חייב להיות בכל דרשה, חייב להיות חדשה טובה, נכון? אבל החדשה הזאת היא צריכה להיות, לדעתי לפחות, חדשה טובה של כל הדרשות שיש. והיא בעצם, שמי שמקבל את המשיח, יש לו חלק בתוך העיר הזאת, נכון? אם אתם רוצים לדעת למי אין חלק בעיר הזאת, יש בקטע הזה בהתגלות רשימה מאוד ארוכה של אלה שלא יהיה להם חלק בעיר הזאת. ואלה שמקבלים את ישוע ועושים את מה שהוא אומר, כמובן יהיו בתוך העיר. אנחנו יודעים שכל מה שאנחנו דיברנו עליו בעצם מסמל את מה שקורה בשמיים. אנחנו קוראים באל העברים ד' 14. וכיוון שיש לנו כהן גדול עליון אשר עבר דרך השמיים הלא ישוע בן האלוהים נחזיקה בהכרזת אמונתנו כי אין לנו כהן גדול שאינו יכול לחוש עמנו את חולשותנו אלא אחד שהתנסה עמנו בכל מבלי חטא אז ישוע משיח החדשות הטובות הוא שהוא כהן גדול כמו שהיה אהרון שהכהן הגדול שלנו בעצם, שיש לנו בשמיים, הוא בעצם אה, כהן נצחי. אתם זוכרים מה מלכי צדק אמר עליו? מה הוא אמר? אתה כהן לעולם על דברתי, נכון? והכהן הגדול הזה שאנחנו מדברים אה, הוא הכהן שבעצם מציל את כולם אה, ממוות והוא המתווך האולטיבטיבי שהוא בעצם ישוע המשיח. אז אה, האדם של ישוע המשיח שהוא מכפר על החטאים שלנו הוא מהווה בשבילנו את הדרך שאנחנו יכולים להיות מוצגים לפני אלוהים. הם יכולים לראות את השמות של בני ישראל שכתובים על האפוד הם בעצם השמות של השבטים. אבל האם כל האנשים שהיו בשבטים הם ניצלו? לא נכון? למה לא? כי היה שמות של שבטים, לא שמות של אנשים, נכון? מה אוהב רוצה להגיד? שסך הכל של כל האב שלו, הוא בסופו של דבר ינצל. כל מי שיהיה שייך אליו, הוא בסופו של דבר ינצל. כל מי שיבחר בו, ינצל. אבל מי שלא, השם שלו לא יהיה כמובן כתוב. בספר דניאל, פרק י"ב, פסוק 2, כתוב שמי ימלט מהחרון של אלוהים ומהזה? מי שיהיה נמצא כתוב בספר, אוקיי? בעת ההיא ימלאת עמך, כל הנמצא כתוב בספר. והשמות של עם, של עם ישראל שהיו מיוצגים, השמות של השבטים, לפני אלוהים, הם בעצם כוללים בתוכם את כל מי שכתוב פה בספר הזה. יש לאלוהים ספר שהשמות שלנו כתובים שם. כל מי שבעצם בוחר במשיח. זאת היא הבשורה של הפרשה שלנו היום. הפרשה תצווה שקראנו על האפוד של אהרון, היא בעצם מראה, חוץ משאר הבגדים של אהרון, היא מראה אה, את התוכנית של אלוהים. והתוכנית שלו היא להושיע את כל בני האדם שהוא ברא. כל מי שיבחר במשיח. אז... אה, בעצם שאנחנו רואים את התמונה שרק מראה לנו באופן סמלי את מה שקורה, זה התוכנית של אלוהים לגבינו, ואנחנו יודעים שבבית המקדש בשמיים השמות שלנו עומדים לזיכרון לפני אלוהים, והוא בסופו של דבר מקדיש אותנו אליו בזה שאנחנו בוחרים בישועם. אתם יכולים לראות שמה שהיה בזמן של התנ״ך זה היה בעצם מצביע כל הזמן על משהו שאלוהים רוצה שאנחנו נדע שיהיה בעתיד, משהו שיגיע ואנחנו נראה אותו אה, פועל באופן פרקטי לא רק בחיים של אה, בני ישראל שיצאו ממצרים אלא כל מי שבעצם נבחר באלוהים יהיה לו חלק באפוד אה, של אהרון, חלק שהשם שלו יהיה כתוב כמובן אה, בספר החיים. אז הבגדים של אהרון הכהן הם בעצם נבואה שתתגשם, איפה? בירושלים החדשה. וזו הבטחה מדהימה שאלוהים נותן לנו היום. לכן ישוע, מה שהוא עשה בעצם, הוא שולח אותנו לעולם כדי שלכל בן אדם תהיה הזדמנות להיות בירושלים החדשה. עוד מעט אנחנו חגגים, חוגגים את חג פורים, נכון? והחג הזה הוא חג מאוד שמח, אנחנו קוראים באסתר פרק 8 פסוק 15, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ואיכר, חג פורים זה חג מאוד מאוד שמח, אבל היסודות של החג הזה עומדים כמובן, כל החג הזה, כל, כל מה שהחג מדבר זה על מצב שמגיע לך למות, נכון? ומצב שאלוהים מושיע אותך מזה. העם של אלוהים היה עם שהיה אמור להיכחד, עמד הייתה לו תוכנית מאוד מעניינת לעם ישראל, הוא לא רצה שיישאר אף אחד מהעם הזה בחיים, אבל לאלוהים הייתה תוכנית אחרת. אז התוכנית שאלוהים מדבר עליה בפרשה הזאת, היא נראית בכל החגים שיוצאים מדבר אלוהים. אז היום אנחנו יודעים בפרשה הזאת למה אנחנו צריכים לשמוח כשאנחנו חוגגים, אנחנו בשיעור הקודם בחדר הסמוך, דיברנו על החגים של אלוהים שיש להם את המוטיף של השמחה. אז אני כבר בשלב הזה הייתי מצפה מכל אחד מכם שהוא מרגיש שהוא נושע, להיות קצת יותר שמח ממה שהוא נכנס לכאן היום. לפחות קצת יותר. <תפ humanities> כי בעצם אם <transcript> השמות שלכם כתובים על אבנים שהן מצחיות ובספר החיים של אלוהים, אני רוצה להגיד רק מילה אחרונה, ה הללויה. הללויה לאלוהינו. אמן ואמן. אז euh, אני רוצה לעמוד עכשיו ביחד ונשיר, שיר שנקרא שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני שיר חדש, בואו נשיר ביחד לכבוד אלוהים. מחלקת מדיה הייתי צריך להחליף פה את הכבל הזה בקרוב. שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. דרך מהר. ושמח ישראל ועוסיו, בני ציון יגילו במלכם, יהללו שמו במחול, בתוף וכינור יסמרו לו. amorelu hallelujah Hallelu hallelujah אדוני שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים, וסמך ישראל בעוזם, בני ציון יגילו במלכם, יהללו שמו במחול, בתוף בכינור יזמרו לו. כי רוצה אדוני בעמור, תיפאר ענבים בישוע. כשרוצה אדוני בעמור, תיפאר ענבים בישוע. וכולם ביחד. הללו, הללויה, שירו לאדוני שיר חדש. הללו, הללויה. אדוניי שבחד, בבקשה לשבת. החלק האחרון של הלל שלנו היום, לפני שאנחנו נפגשים בוועדה, אני רוצה לשאול אם יש למישהו בקשות תפילה שאנחנו כולנו נספלל ביחד ונבקש מאלוהים את הברכה תגידי בעברית. אפשר לדבר מספרדים? לא, בעברית. אוקיי, בסדר? אין בעיה. נסגור את הכל. כן. לא well, אמרתי אוקיי, סימונה? שמה? לא, יפה מאוד.